Andal san Andal san Andal san 42. a najsheta anha qalet Han Rasulullah s.a.m. je uh, tekiu fi hijjri wa nehajd wa yaqara, fe yaqara kaže, Aisha radijalahu hanha Allahu poslanik s.a.m. bi se naslonio legao bi umoje, nasloni u moje ili naslonio se u moje krilo a ja sam bila kaže u uh, uh, hajzu i učio bi Qur'an <coughs> O samo govore način o tom kako je poslanik s.a.m. bio uh, blizak sa svojom suprgom u stanju hajza da je nije izbjegavao, da nije bježao njih, tako itd. Ne samo to, nego je učio Kur'an u njenu krilu. Pa kaže ovdje, kaže, hadis ukazuje na to da je dozvala učenja Kur'ana u krilu ženiku u stanju hajza. Naravno, ovdje sad, znači, Uh, Jošače kaže, kaže, hadis ukazuje na to, kaže, da zabrana učenja Korana ženi u stanju hajza. Što je jel, upitno u dokazivanju iz ovog hadisa? Uh, hadis uopšte ne govori o tome da, da li ono da li uči ili da se ne smije da uči ili smije da uči i tako dalje. Uh, to je mesela posebna za sebe, znači uh, ispravno da, da ovo ne ukazuje na to da nju zabranu da uči u stanju hajza. Uh, nego možemo sam reći, indirektno to su neki indirektni dokazi kod oni učenjaka koji kažu da ženi u Stanihaj za ni dozvoljeno da uči Kur'ana. To je veliko razilaže učenjac, Muntar Meziba i tako dalje. To je napravo od toga jedno veliko filozofiju. Koliko arhuazmiz govorite, koliko slova, koliko koliko ono ako ne smije i tako dalje. Znači nevjerovatna stvar kako su to Fatih iskomplikovao to umeselo. A onda na kraj kaže smije ako četo da pla, plaši se da da boravi nešto Kur'ana, pa onda smije malo ponavlja. Tako ara kako kaže da smije i tako. Ovaj glavnom ispravno da nema dokaza, nema jasnog dokaza ukazuje da žena u stanju hajza ne smije da uči Kur'an, da, da ga uči na, na pamit. Dobro, sljedeći hadis, znači nima ovdje nekih posebnih stvari, ovaj, osim to taj vid opođenja prema, prema žene u suprezu stanju hajza.